Damer och herrar, välkomna till avsnitt nummer 21 av Good Luck Have fun. Mitt namn är precis som vanligt Marcus Persson och jag har precis som vanligt med mig Kristoffer Annelin. Tjena! Hallå! Och som gäst idag har vi inte som vanligt en Sanna Eriksson, mer känd som Sting. Välkommen! Ja, Tack så mycket! –Dig har jag ju träffat här i Umeå under tv-spelsjäm, var det i januari tror jag det var, vi ja, sågs. det stämmer bra det, det var trevligt. –Ja, eh, du var där med en annan tjej och ni höll i cosplay-delen av tv spelsjämmet eller vad man ska säga. Mm, eh, –Precis, vi höll en föreläsning och så var vi även med och eh, bedömde cosplay-tävlingen de hade. –Just det. Eh, och första dagen så vill ni minnas att du var utklädd till eh, Millenia från Grandia-serien. Eller Grandia 2. Ja, precis. Grandia 2 till PlayStation 2. Ja. Eh, ja. Har du spelat de här spelen själv? Jag har ingen, ingen. Jag har inte spelat dem. Men har du spelat de här spelen? Eh, jo då, det har jag. Jag har spelat både första Grandia och så Grandia två år, Och som sagt, det, det var väl därför jag valde att cosplaya Millennia också. Just för att jag blev väldigt kär i den karaktären. Mm. <laughs> Vad är det för sorts karaktär? Alltså. Eh, ja, alltså hon är en ganska glad, galen karaktär som är lite ond och sig och Så... så Ja, det var väl på grund av det. Och så tycker jag väldigt mycket om hennes design tilltalade mig också. Så då kände jag att nej, henne vill jag cosplaya. Glad och ond. Ja. <laughs> är, ja. Hon, är hon på den goda sidan eller den ondaste onda sidan? Ja, alltså, ja. Hon är lite <laughs> sneaky. <laughs> men i början så kan hon verka väldigt ond och sådär. Men sen under spelsgång så när man får lära känna henne bättre och också under hennes personliga utveckling så blir hon väl mer god, kan man väl säga. Okej. Okay. Mm. Men jag har som sagt ingen... Jag vet ju om att det är någon sorts eh, JRPG-spel så jag har ju hört talas om, om, om serien och sett, sett några bilder och sådär. Men jag har faktiskt aldrig tagit mig tid att, att spela eh, den här Grandia-spelen. Nej, Grandia -spelen. jag kan varmt rekommendera det. Jag tycker de är... Väldigt mys och otroligt kul att spela Ja, det är ju jag... som tilltalar mig Så jag, jag förstår inte själv varför jag inte har spelat dem men... Nej, <laughs> jag tycker jag definitivt du ska prova om du får chansen ja. Det är väl kanske svårt att få tag i de här spelen Dock i alla fall första spelet till första Playstation Dessvärre okay. Men ja, men får du väl tag i dem så absolut ska du prova Yes. Har du spelat Grandia, eh, Nej, Nej, nej, nej Tyvärr inte, jag är lite för dålig på JRPG-spel generellt, så nej, det har jag inte. Jag har inte ens sett det, men det är väl inte en genre som är jättetilltalande, så det är väl därför jag har missat det också. All right. Yes. Men, Sannan, hur går det till när du väljer att cosplaya ut någonting? Ska det vara någonting som du känner till sedan innan, eller, eller behöver det bara vara att designen ser snygg och lockande och utmanande ut för dig att göra? Eller är det så här, nej, jag ska, jag ska veta om karak kar kar karaktären också? Eller? Jag väljer oftast de karaktärer som jag har fattat, tycker för. Det kan vara som deras personlighet och deras sätt att vara och deras mål och ja, från den scen de kommer ifrån. Sen så spelar ju förstås designen också mycket roll om jag tycker om den, om jag tycker den är cool och snygg. Sen kan jag också se som utmaningen att göra karaktärens utklädsel, såsom ja men, vilka tekniker som krävs inom sömnad eller bygga armar, eh, styla peruk, smink. Ja, men det är lite det jag tittar på när jag väljer karaktärer jag vill cosplaya. Sen har det väl hänt, jag vet att det har hänt en gång att jag har valt en karaktär som jag bara valt för att vara med i en cosplay-grupp som jag inte kanske hade så stor relation till, men det var mest för umgänges skull. Och så där. Men ofta så väljer jag karaktärer som jag... Själva fattar stort tycke för där se, karaktären kommer från, då, så att säga. Mm. Hur länge har du för förresten? Ja, sedan 2007. Så det är snart 10 år. Helt mm. otroligt. <laughs> ja, det är snyggt. Bra kämpat. Ja. <laughs> Nej, men jag har haft det har varit jätteroligt. Jag har verkligen tyckt om cosplay. Så det är väl därför jag hållit på så länge också. Ända sedan jag började. Mm. Hur, hur mår cosplayscenen i Sverige? Blir den större och större? Väldigt är det? bra. Ja, oh ja, det har växt otroligt stort på bara, ja, på bara några år. För när jag började med cosplay- då var det ju inte alls lika stort som det är idag. För nu finns det ju till och med Cosplay-S som sänds på SVT- och Nordiska mästerskaper som också sänds på tv. Så att bara sådana saker är ju väldigt kul tycker jag. Mm. Nej, nice. ja, men man har ju hört att det är stort i resten av världen så att säga. Men det är ja, kul det att det också, kommer, kommer, kommer, kommer större och större hit också. Ja, ja, men det är jätteroligt, verkligen. Vilka andra spelrelaterade cosplays har du? Ja, jag har en, en hel del faktiskt. Jag har väl kanske gjort. Hur många cosplays har jag gjort? Jag har kanske gjort 15 stycken i alla fall eller något sånt där. Och de flesta är ju från tv-spel som jag kostblade. Från två gånger har jag cosplayat från animes men annars har det streende varit tv-spel relaterat. Mm. Har du några exempel? Jag såg några bilder på Link eller Young Link, eller ja ah, Link i alla fall var det. Ja ah, Link från eh, For Sword ska det vara eller Wind Waker. Det är den designen jag baserade på. Ja. Ah. Det, var, eller, ja, det är den senaste jag har sett i alla fall. Från ja din... men precis, det är min senaste direkt jag har gjort. Jag håller på att jobba med den nu också men det är den senaste jag blev klar med och jag kan säga att det var, det var väldigt roligt att göra den här cosplay för jag har ju en stor kärlek till Zelda också så man blir som åh. jag blev så glad liksom att jag, jag trodde aldrig jag skulle faktiskt göra en Link-cosplay, även för att jag gillar Zelda men <laughs> jag som liksom aldrig tyckt att jag passar som manliga karaktärer men just den här Link passade nog mig bäst just för att jag är kort också. Och, <laughs> <ja>. <laughs> Nej, så det har varit jätteroligt att göra. Jag ska, den är inte riktigt helt 100% klar än. Jag har bara gjort svärdet. Jag håller på med skulden också. Så den ska jag bli klar till sommaren tänkte jag. Okej. Okay. Jag såg en riktigt härlig bild du hade. Det var du och, och ja, Anna Erika då. Som också cosplayed bakom som slog dig i huvudet. <laughs> Och du ser jättelässen <laughs> ut som en <som> jättegoddig bild. Ja. <laughs> bild. Ja, ja, det var kul. Fast hon cosplayed ingenting från Linkvärlden utan hon var Narutos mor tror jag. Hon var på den bilden. Eller? Ja, precis. Ja, det stämmer. Kurserna heter hon. Just det. Mm. Så det... Så var det. när vi var hemma hos en kompis till mig där nere i Stockholm för vi, vi åkte ner till Stockholm för att vi skulle kolla på Warcraft-filmen som mm. hade premiärvisning där på Mål av Skandinavia på tisdagen så att, då hann vi med en liten snabb fotoshoot också så då tog vi med två enkla dräkter och så fotade vi lite tillsammans och fotade var för sig så att, Ja, hur mm. ja, fick det <laughs> att få se den eh, filmen hur fick du tag på de biljetterna? Eh, det var så att eh, och ja, blir för några helger känns när det var nordsen uppe i Skellefteå, evenemang, spelevenemang. Ni mm. kanske har hört talas om det. Jo, vi, bo, vi grannar. <laughs> <laughs> ja, jag tänkte det. <laughs> Nej, så att då var ju både jag och Anna-Rika med i deras kosp Och Anna-Rika vann faktiskt den tävlingen. Så då fick hon en biobiljett till den här premiärvisningen. Sen var det också två andra vinnare som vann bästa hantverk och publikens val och de fick också en biljett till den premiärvisningen tyvärr var det bara en biljett också men jag hade turen för att hon som vann bästa hantverk med Oa, hon kom fram till oss sen dagen efter och frågade, ja, men eh, vill ni ha den här biljetten för jag kommer inte åka för jag, jag jobbar ändå på SF så jag kan se den här gratis <här> <här> så att eh, ni kan ta den om ni vill så då, då hade vi två biljetter, så då bestämde vi oss för att åka ner till Stockholm och se den. och Det var, ja, men det var en upplevelse, det var på det här nya IMAX på Mål av som bara finns där. Oj, så du fick se den i, i den versionen? men ja, det var jätteroligt. Ja, utan att spoilera nu, då, jag tänker se filmen här snart. Ja. <laughs> men, men är du nöjd? Ja, det tycker jag. Jag tyckte den var riktigt bra. Och jag har inte spelat så mycket... Jag bara spelar Warcraft 3 lite grann, men annars har jag som alltså ingen relation till Warcraft överhuvudtaget. Så att för mig tyckte jag att den var bra. Och sen vet jag, ja, min pojkvän var ju också och såg Warcraft-filmen och han är ju en inbiten Warcraft-fan. Och han tyckte också att den var väldigt bra, så jag tycker ja, att den är väldigt värd att se. Ja, okej, ja det låter ju bra. Ska du se filmen, Krika? Ja, absolut. Eh, föräldrarna var och titta på den här i... ja Premiärhelgen tror jag och de var väldigt nöjda så att jag får väl offra mig tänker jag. Väl, eh, en. Så att, nej, men den, den, den har ju fått bra kritik så att jag hoppas den den lever upp till förväntningarna. Ja, ja men det tycker jag. Jag tyckte den var, den var bra. <laughs> yes. Eh, ja, andra dagen på på TV-special så han höll på att säga att det var mer lättklädd Men det var det inte Det var casualklädd mer som eh, roll eh, Rocks -sy syster Ja precis, Megamans syster mm. eh, Ja det var väl enklare så antar jag För då skulle det ju även Ja som du sa det skulle ju vara jury i, i cosplay tävlingen som var där eh, Men ja det kul att du cosplayar som en, en, en karaktär som inte är sådär, vad ska man säga? Välkänd? Ja, precis. Det är som, hon är ju bara med i vissa sekvenser typ, väldigt snabbt. Det är inte så, så tydligt att, att, ja, att Megaman har en syster. Man spelar ju Megaman, alltså hon spelar han. In, in, äh, hon har ju som ingen direkt sådär jätte... Nej, ingen jättestor roll, nej. nej. Det är väl inte förrän de senare spelen tror jag. Hon får lite större roll och sen att hon även fått varit med i en Marvel Fighting-spel också tror jag. Men eh, ja, nej men jag tyckte det var kul att göra den cosplayen också. Den var jättesimpel, det är som bara en röd klänning och <laughs> röda skor. Så att, eh, nej, men jag tycker ju om Megaman också i grunden. så att, eh, Det var väl därför jag valde att göra den dräkten också. Min första cosplay var faktiskt... Eh, Levihen från Mega Man Zero om ni har spelat Mega Man Zero? Nej, jag har inte kört Mega Man Zero faktiskt. Nej. Okay, nej, okej, Så att jag har ju en stor kärlek för Mega Man också, men det är inte de enda två karaktärerna jag just från Mega Man för att ja, det, det var varit om jag gillat och så. Men jag skulle vilja göra Mega Man X också i framtiden, men det är en liten utmaning i den så att jag sparar på den och se när det nu blir. <laughs> <laughs> ja, Mega Man X har jag spelat väldigt mycket. Det är nog bland, det är Mega Man X och Mega Man 2 som är av de två Mega Man-spelarna jag har spelat allra mest mm, Ja, Mega Man X har också spelat väldigt mycket, Ja, jag växte upp med Super Nintendo så jag nötte väldigt mycket Mega Man X där Ja, ja. Är ju, samma för mig, eh, med, eh, Nintendo hade ju kompisar så då var ju då man fick chansen att spela både Mega Man 2 och Mega Man 3 Ja, Men Super Nintendo hade vi själv Och då var det en annan kompis Som hade Mega Man X Och man lånade ju friskt spel Mellan varandra Så jag minns att, att vi hade lånat Mega Man X Några veckor Och då nötte jag det <laughs> Sjukt mycket Ja, det är sjukt kul spel ja. Jag tycker om uppföljarna Var också helt okej, X2 och X3 Och X4 gillar jag också väldigt mycket De har jag bara touchat faktiskt mm -hmm. Jag har inte Okej, okay. äh, jag kan rekommendera dem också fast första Man X är väl allra bäst då, skulle jag väl säga. Mm. Men de andra är också väldigt bra. Speciellt X4 just för att det tog en liten annan vändning där än de tre första. Sen så, ja, vart det väl tyvärr inte lika bra. <laughs> Men har du spelat dem på senare dagar, eller, eller spelade du dem också när du var yngre? Ja, nej, jag spelade dem också när jag var yngre. Mega Man X, 2 3 fyra, fem Sexans har jag aldrig provat okay. Lite grann på sjuan Ingenting på åttan Så, ja Okej, okay. nej för att Ja, mitt kompis hade... Ja, det var bara X som fanns <laughs> Runt omkring oss Och sen så X2, X3 Det har jag för först kört alltså, nu Om det här tv-spelsjäm och sånt där andra eh, Kompisar har tagit med sig det här då. Så det är först nu På senare år som jag har faktiskt Spelat, ja, testat dem i alla fall mm, Ja men som sagt Gillar man första megaman Man X och vill ha mer Då kan man spela Mega Man X Och XO 2.3 mm. mm. Du då Krike? Mm. är dålig på megaman Man ah, Alltså jag, jag när, när det var dags När jag spelade dem så var för dåligt, tror jag för dålig Jag var för liten Ja, och, de, är, och, de är ju ganska utmanande Ja, och precis Och jag tror att det var det som liksom gjorde att jag Jag tyckte inte det var kul för Att jag var för dålig på det Och sen på senare år har jag spelat dem men ja, Bara mer för att Ha spelat igenom dem än att Kanske gick in för att njuta Fast det är bra spel Framförallt om 2 an tycker jag, tvåan är riktigt nice Men jag har inte bränt ihop Bränt igenom alla, absolut inte just för att jag har för lite relation till den mest roligt. Ja, men jag köpte ju Mega Man Legacy Collection mm. här på ja, det släpptes ju på många plattformar, men jag köpte på ps 4 Ja, jag köpte det på ps 4 mm. Ja, jag har eh, den också. Och då spelade jag igenom ettan, tvåan, trean och det var ju så här mer nost nostalgi trip. Mm. Ja, men 4:an, 5:an, 6:an finns ju också där. Jag har påbörjat fyran men det var också som du säger, det var mer bara för att har sp spelat det ja, precis. Det har varit som att Det har varit som Så, så mycket Jag hade jag spelade ett tvåan, trean Ganska tätt på varandra där ja. Men då gick det som sagt bra På grund av nostalgin mm. Men ja, ja men Fy, Jag, jag känner det att det, är lite, det är lite svårt att härva sig igenom Ett spel bara sådär, när man Mer för att man måste spela dem Eller för att, än för att man kanske Ja, som sagt, att leva på nostalgi det går, Man kommer ganska långt på det Men när man ska spela spel bara för att Då är det nog svårt, eller för mig i alla fall ja, Svårt alltså, att liksom motivera att sätta sig där Ja, det är ju lättare för oss som har Som relation till det och liksom mm. växt upp med spelen Tror jag, än att spela dem Nu, liksom på, nu, nu på dagarna Så att säga Så ja, jag förstår vad du menar mm, mm. Men vad spelar du idag då, Sanna? Eller vad har du nyligen spelat? Men... Ja, ska jag vara ärlig så på senaste tid har jag varit tyvärr väldigt dålig på att spela tv-spel på grund av mitt privatliv men äh, här i helgen så har jag så varit sjuk så jag har haft en anledning att faktiskt ligga still <laughs> och vad funkar inte då bättre att spela lite då så nu har jag äntligen till exempel klarat ut äh, Josh's Wally World på 100% <laughs> Snyggt <laughs> ja, det, ja Jag har haft det jätteroligt med det spelet har ni spelat det? Nej, men jag har sett mycket av det. Det var väl på Wii, eller? Wii U. Ja, Wii U, exakt. Mm, det kom ut förra året i sommar, så snart ett år sedan. Men ja, var det utmanande, 100% procent, eller? Um, ja, vissa banor är ju ganska utmanande. Just de här specifika. Special stage som man låser upp då När man har klarat Det finns ju sex världar Sen så finns det ju sex special stage En i varje värld då. Man ska ju först samla 100 på alla banor i världen Tills man kan låsa upp den då Och vad krävs det för att få 100 på en bana? Då krävs det att man samlar um, Alla blommor Alla uh, jag, Stämplar Och att man har fullt liv Tror jag va, Ja uh. Så att då ska man få 100% på det. Och sen så kan man låsa ut de här. Och de är lite mer utmanande, de här special stage. De är, de är kul. Det är lite mer högre tempo där och man får tänka till lite mer och vara snabbt tänkt. Ja, Nej men jag har haft det jätteroligt med det här spelet. Det är otroligt charmigt och roligt spel. Så att ja, det är väldigt väl gjort med just med garn och textilen här jag tycker det är smart och kreativt gjort med alla applikationer, paljettopärlor och, och knappar de har gjort i spelen de har så verkligen tänkt till materialens syfte hur de ska passa in i vissa problemlösningar som man gör, så till exempel vet jag en bana som hade som ett rullband med karborband, så då kunde Josh hoppa upp mot karborbanden så att han fastnar, för garn fastnar ju <laughs> mot karborband. så man ja. kunde som åka på det där rullbandet och sådana liksom såna saker Om man tänkt till materialen liksom Vad det är gjort av Väldigt kreativt och smart gjort som sagt Nej, jag har haft det jätteroligt med det Jag kan varmt rekommendera det Ja, ja jag är jättesugen på att testa Spela spelet själv Jag har dock inget Wii U Men som sagt, jag många kompisar här runt omkring Har <laughs> ju både det ena och det andra mm, Ja, men det är i grunden Väldigt lik Josh's Island också Till Super Nintendo Ja så att det var på tiden att Yoshi fick ett riktigt bra spel För jag tycker att det inte var som en jättebra spel sen dess Det jag Som sagt, jag växte upp med Super Nintendo Och just Yoshi's Island var ett spel som fanns i min närhet mm. Så det minns jag att jag och en kompis spel, spelade nötte ut och jag tror vi tog, det kunde man också hundraprocentiga spelet, eller vad man ska säga. Ja, men precis. Det är ju samma sak där att man samlar alla blommor, alla röda mynt och, och får fullt det... liv. Och, ah, och, ja, exakt. Kommer i mål med fullt liv. Ja, precis. Så det är, det är samma som i Josh's Woolly World kan man väl säga som i Josh's Island. Nej, så att jag uppskattar det spelet jättemycket. Uh, jag minns dock i, i Josh's Island så hade min kompis lyckats... Uh, när man startar spelet första gången eller om du startar spelet när det inte finns någon sparfil mm. så får man eh, ett val vilket språk vill, vill du köra på och då, ja, det är ju engelska franska, tyska tror jag det är. Och då för skojs skull så testar testa han så här, ta en typ franska bara för att. Och så, sen så spelar han någon bana och då sparas ju spelet. Och sen så mm. Sen så är det alltid på franska efter det. Ja, alltså det, det, det problemet stötte vi också på. Så att vi råkade också trycka in, jag tror faktiskt också var på franska. Och då kunde man ju sedan inte ändra om språket. Vilket jag tycker är jättedåligt att man inte kan det. Men ja, ja. vi hade också det problemet. Så att vi kunde ju som liksom inte förstå liksom handlingen i spelet. Ja, vi lyckades, vi spelade typ ja, hela första världen. Sen så var det, det måste ju finnas något... Något sätt att fixa det här på Och mycket riktigt Tar man bort alla sparfiler igen Och sen starta om spelet Då får man upp frågan på nytt Vilket språk vill du ha Så då, då såg vi till att välja engelska Men då fick vi som spela om hela första världen Ja, mm. ah, ah, ah, men då Det var ju bra att det gick och så Men det är lite knepigt att det finns några options Som man kan välja där Istället för att man ska behöva kolla på så där För det är inte ja, Det där visste ju inte ens vi om man måste göra så Nej, jag tror det var ren tur vi fick lyckas höra av någon eller om det var någon så här tips och tricks i någon Nintendo-magasin eller något sånt där. Mm. Mm. Internet fanns inte riktigt på. <laughs> Nej, precis. som man. Det var guideböcker och, jag vet inte, hörsägen. Typ. Ja, eller super, vad heter det? inte Nintendo-magasinet. Det här är ju Superpower, Superplay. Det? Just det. Ja, precis. Nej, jag råkade för samma sak. Jag köpte Pokémon i Japan. Här senast jag har uh, Alpha Omega heter de så. Jo. Uh, och den är också så där. Du får välja. Den, är ju, den har ju språkstöd både japanska och engelska i liksom originalkassetten. Även i Japan. Vilket är ganska ovanligt. Uh, men väljer du japanska där så då sitter du fast i japanska. Då går det inte att byta till uh, engelska. Och det är ändå ett spel som är gjort ja, för ett år sedan. Så det känns så här lite uh, lite knasigt. Alltså, inte ens som man tar bort... Uh... Uh, inte som jag för jag har, jag har inte provat... Uh, jag lyckades ju läsa på, jag tänkte vad fan är det här. Eh, så jag läste ju på innan. Och då var det ju så. De säger att det inte går att ändra. Sen om, om det är så, men det lär ju finna Det måste ju sparas någonstans så det är klart att det ska gå att justera. Eh, men nej, tydligen väljer man det så ska det inte gå att byta. Mm. Men eh, om det är så eller inte, jag har, jag har inte provat, som tur är, har inte behövt eh, klura med det. Men att det ens är så att det ska vara ett problem. För då är det ju antagligen att du måste Mixtra Så att säga Ja, öppna kassetten och ta ut något Fysiskt batteri eller någonting Ja, men exakt, sådana grejer Eller typ, ja, trycka in den in. Äste SD-läsare, det funkar inte Men ja, precis, kopplar den mot något mm. Nej, jag tycker det är bara knasigt När det är ett spel som är ett år gammalt Man borde väl ha lärt sig det här laget Ja, vad fan De tänkte inte på den funktionen Nej, du får, får stå för ditt val helt enkelt Ja, mm -hmm. Så är det. Mm. Jag valde engelska i alla fall, det är jag glad över. Ja, då, då behövde du inte tänka på, <laughs> tänka på uh, Ja, men du då, kricka, vad har du spelat på sistone? Uh, ja, uh, jag var ju en ganska stark motståndare till Overwatch. Uh, det har säkert, och någon som har följt den här har säkert hört att jag har, har uh, varit lite kritisk mot det. Men jag har ju varit spelare. Uh, <laughs> uh, och jag får väl säga att uh, det växer ju för varje för varje runda, spelrunda. Mm. Jag tycker det är riktigt trevligt. Så att jag har spelat mest eh, Overwatch faktiskt. Eh, lite hot som vanligt, men eh, faktiskt väldigt mycket, mycket Overwatch. Och det är ju Team Fortress 3, det märks ju. <laughs> verkligen. Mm, du ser... Eh, Hemskt roligt ut faktiskt. Ja. Jo, nej, men det är ju arkadigt och så här lätt tillgängligt, fast mm. ändå lite, ja, det måste ju, karaktärerna är ju inte tvär enkla att bara bemästra utan man måste nöta. Eh, så det är lätt tillgängligt. Det är blisserd hur de jobbar. Det är lättillgängligt men det kan ändå vara lite halvsvårt. Är det enkelt att liksom förstå och börja spela om man inte kanske har spelat så mycket FPS innan? Ja, det tycker jag. Alltså det är ju väldigt.. Eh, det man märker är väl folk inte har läst på hur banorna funkar. För det är ju det är inte vanlig deathmatch. Det är inte bara sex mot sex. Utan det är ofta ett objektiv. Du ska flytta eller ta en, en capture point eller liknande. Och det är många som fastnar i det här kod när de bara står och skjuter på varandra någon annanstans på banan. Istället för att faktiskt ja, göra det som är tänkt. Men det är väl för att det är nytt också. Folk har inte folk är bara ja, de har bara inte lärt sig det helt enkelt. Okej. Okay. Nej jag är sugen också att prova mm. Overwatch. Det är så otroligt många tilltalande karaktärer också, faktiskt, mm. tycker jag. Ja, de, de har ju och... väldigt speciella. Alltså, ingen är ju så lik. Liksom. Nej, de verkar ju som ha alla olika färdigheter ja. och vad de kan göra och så. Precis, alla ser extremt olika ut. De har verkligen... Ja, det är från ett spann till ett annat, så det är kul. Ja, precis. Men jag hörde att... Vem är det som... Är det Metzen? Han, vad heter han? Chris Metzen heter han så. Ja, Blizzards kreativa geni Han hade ju alltid velat göra Någon sorts superhjälteuniversum. Eh, universum eh, Och därför har han ju då Gjort dem han, ja, Alla är väl inte super, snälla superhjältar Men de är superhjältar i alla fall Så att han, har, han har verkligen fått gå All out eh, gällande karaktärerna I just Overwatch eh, Läskade jag någonstans Han var väldigt nöjd med, med skaran Jag vet inte var de är Det är väl 22 eller 24 karaktärer än så länge en drös jag, jag såg att Battleborn Jag vet inte om ni har sett om det Det är ju Gearbox-moba-spel eh, Som är first person också eh, Det reades ut på Steam nu Det släpptes ju samma månad som Overwatch Och nu rejas det Redan mm. efter ja, knappt en månad Så att jag tror att de valde Dålig dag, att, eller dålig månad att släppa. Det, det märks vad som är populärt Ja men precis, det är lite så Ingen släpper någonting när, gällande film Ingen släpper något när det är Star Wars Ingen borde släppa något när Blizzard släpper något heller. Nej, ingen tävla mot Blizzard. Nej, och gör man det så får man rea ut grejerna tre veckor senare. Ja, jag tror att de deras förlust. Ja, absolut. Inte våran. Vi har varit nöjda, eller jag har varit sjukt nöjd. Så nej, det är mest Overwatch. Jag njuter väldigt mycket av det. Har, har du spelat med kompisar? Ah, vem ja, försöker jag lyra? Lyssnarna ja. för vet att, att du inte har... Ha... Nej, jag har <laughs> nej, jag har inga kompisar. Jag har någon på listan där. friends -listen. Jag vet inte om det är mina kompisar riktigt. Men... Jo, när jag spelat. Det är betydligt roligare när man är ett gäng. Det är det Men så är det väl nästan med alla spel. Ja. Framförallt när det är lite taktik i det. Och man koordinerar lite. Så att det... Singleplayer blir lätt... Jobbigt, för det finns större risk att du kommer in i de här. Ja. Det finns risk att det är fler som är lite toxic och lite anti, som vi är vana med internet generellt. Folk är ju inte alltid... De visar inte sin bästa sida på nätet. Vi och inte heller i år. Och, eh, så att, ja, Nej, men eh, jäkligt kul med kompisar. Ja. Har varit ett helt lyckats vara ett helt fullt lag, eller...? Mm, vad var vi idag? Vi var fem idag mm. Jag tror ett helt fullt lager sex vers så, så vi hade en random med oss Och eh, det blir ju mycket roligare Och mycket enklare också Framförallt Ja, jo, när folk faktiskt lyssnar och följer någon sorts taktik så. Ja men precis Någon, någon tar något sorts kommando och sen följer folk efter det Så det, det brukar Det blir mer nyttbart helt enkelt mm. Har du hunnit spela något annat? Eller det är det? Nej det är typ det jag yes. ganska, Och så har det varit lite för bra väder i Sverige eh, den här veckorna, eller veckan som varit. Så att det är svårt att sitta inne allt för mycket. Då får man ta sin bärbara plattform och ja, gå ut. Ja, precis. Då skulle mm -hmm. man ha tagit något sånt, ja. ja. Typ Hearthstone eller jag vet inte. Vad spelar ni för bärbart? 3DS spelar jag. 3DS? Vad spelar du på 3DSen? Just nu kör jag, vad heter det, Professor Leighton versus Ace Attorney. Om ni har talat talas om det. Nope. Mm. Inte, inte just själva det spelet Men jag har ju hört talas om både Professor Layton och Ace Attorney Ja, det är två underbara serier Som de har slagit upp till ett spel <laughs> eh, Professor Layton är väl någon sorts Klurets eh, Pusselspelsaktigt Har jag för mig Ja, det kan man säga Man går runt och löser pussel Kort ja. sagt Och Ace Attorney det är, det Får du väl ett ett case mot dig, alltså ett, ett du är, vad heter det? advokat? Du är försvarsadvokat. Just det. Så att du tar hand om fall och försvarar dina klienter och står i rättegång. Mm. Det är där mm. den klassiska bilden kommer ifrån, om ni har sett objektion. Ja, vem har, vem ja. har inte det? Nej, nej men på internet, exakt. Där är ja, det. Ah, där. nej. Det är men hur funkar riktigt. den mixen då? Det är ändå två halv olika spel, tänker jag. Det funkar ändå rätt bra, för de blandar både ihop med pussel och att man får stå i sal Fast istället för en vanlig rättesal så får man stå i en så kallad witch trial, alltså typ -rättesal. Mm. För att rättesal Spelet handlar ju typ om att de här två olika karaktärerna sugs in i en bok som, vad heter det? Så att de är i en stad som heter Labyrinthia eller något sånt där. Så då dras de in för att lösa det stadens mysterium samt hjälpa en gemensam kompis som de träffar där. Så att under spelets gång så löser man pussel och så får man även stå i den här så kallade rättesalen och försvara sina klienter på att de inte är häxor. <laughs> Sådär, ja. De drar den där klassiska dimensionsgrejen för att få ihop två, två olika spel. Men varför inte? varför inte? Ja, precis. Det funkade ju på så länge och också. Ja, precis. Exakt. <laughs> eh, ja. Vad spelar jag... Marcus? Fortsätta med Kingdom Hearts kanske? <laughs> <laughs> jag såg någonting om det va? Du, du håller håll er nu. Ja? Jag är klar med Kingdom mm. Hearts. Jag har en, en sån här, en sån här knapp ja, Grattis! <laughs> äntligen! Yes, äntligen är jag klar När jag fixade det sista nu I, I söndags Så satt jag och körde igenom eh, Beginners Alltså lättaste svårighetsgraden Och så sen samtidigt som jag inte fick Ändra någon equipment Utan ja, man kör igenom med med den, den equipment man börjar med från, från start till slut, helt enkelt. Mm. Det tog väl en åtta, nio timmar, tror jag, den runnen tog. Och sen så var jag klar. Nice. <laughs> Härligt, nu kan jag äntligen stänga det kapitlet och fortsätta på nya spel. Ja, Kingdom Hearts nej. Ja, ja. <laughs> Vad blir det nu då? Precis, du lär ju inte besöka Kingdom Hearts för jag hoppas direkt. Nej, du... inte direkt. Uh, nej, jag tänker nog hoppa på uh, Infamous, eller som jag Infamous som jag alltid har sagt tidigare men mm. jag tror man säger Infamous. Uh, ettan, tvåan? Fem. Ettan. Uh, det kan bara finns två i och Nej. Tre. Tre. Jag spelade av när det var nytt. Det var trevligt. Det är Infamous, Infamous 2. Så tror jag det kom någon litet sorts halvspel innan vad heter det senaste då? Nåt med Sun. Oj, nu, nu känner jag att jag måste ta till det. Vilka är det, är det som är gjort det? Nej. Nej. Jo. jo, visst är det det. Det är Sucker Punch. Festival of Blood heter det som kom efter 2 men det var nog bara, det var nog bara ett DLC hör för mig. Och sen så Second Son. Second Son, ja, tack där. Och First Light. Ah, Står den är så helt, helt eh, ser jag på en lista, men eh, vet har inte spelat, fick dålig kritik också eller sämre. Eh, mm. Nej, så jag tänker köra ettan faktiskt. Jag har Både ettan och två. Jag tror jag man fick ettan gratis när... Ja, det här är flera år sedan, men PlayStation hade ju någon jättehackattack mot Playstation ja, Networks. Det. Så det låg ner i två månader, eller var det tre till och med? Det var, jag tänkte säga, det var nästan var det inte nästan fyra, men det mm. kanske var tre. Ja. Nej, vilket då var det? Oj. Uff. Um. Mm. 2009 2010 ja, kanske Ja precis och det känns länge sedan men jag minns också det där uh, Och då fick man ju Som kompensation fick man ju Välja mellan några Olika spel här för mig Och mm. uh, Jag tror en, ett spel var Little Big Planet, Och det hade jag redan faktiskt Och så var uh, Infamous var ett annat Så, så då valde jag det så det har legat länge på, på, på min, min PS3. Men, men oerhört. Jag spelade faktiskt ett demo. När, alltså när, innan den spelet hade släppts så kom det ett demo. Så det har jag som testat. Men det här var ju jättelänge sedan. Mm. Ja, det var ju jättelänge det släpptes också. Ja. Eh, eh. Och tvåan har jag också. Det, för det får jag för att man fick via. Eller det har jag fått, fått via PlayStation Plus. Ja, just det. Då får, så länge man har Playstation Plus-konto så får man nya har-tassar här, som ni märker <laughs> gratis spel varje, varje månad så länge man är Plus-medlem Precis mm -hmm. och då har jag, Så jag har både Infamous 1 och 2 Men jag tänker börja med 1 i alla fall och se vad det är för, för något vad är, vad är det för typ av spel? Jag har aldrig spelat det själv faktiskt Uh, du är Jag har sagt jag har bara spelat det mot. Men där var. Ja, du är en, en, en karaktär. En människa som helt plötsligt. Jag vet inte varför. Eller en, en, uh, men han får helt plötsligt magiska krafter. Och uh, kan börja kasta. Uh. Typ elektricitet. Är det? Runt omkring yep, sig. Ja. Yep. Han får en superpower helt enkelt. Ja. Uh, och, uh, och då. Ja under spelsgång får du då välja att spela mot det godare hållet, eller mot, mot det undare hållet. Du behöver ju liksom ladda upp din, din energi och du kan, jag med som, som ond kan du bara döda civila och så dra deras livskraft. Eller någonting sådär. Mm. Mm -hmm. Och då blir du som liksom mer ond, och utvecklar mer onda eh, attackmönster och abilities. Ja, Jag ja. tror att uh, dina spel blir röda för övrigt Ju rödare och rödare Ju mer du går åt den onda sidan Och blir de blå annars eller vit, Ja, ja sånt en blå och mot det goda ja, hållet precis. Och då tror man laddar upp sig via Typ såhär El-outlets vid Telefonstolpar ja. typ eller, ja, eller... Telefonstolpar eller sådana El-elningar eller... och, ja. ja. alltså, och så nu... ställs du inför såhär skumma val Eller ja det, om du kommer till en boss eller något så kan du välja att rädda den bossen har tagit till fånga. Eller så dödar du den och dödar bossen också och så vidare. Det ställs inför sådana här ja, dilemman in, i, inom parentes. De är inte jätteluriga. Kan man få som olika slut också beroende på vilka val uh, man gör under spelets gång? Eller? Jag tror att du, jo, men jag vet inte hur många slut det var. Det har faktiskt ingen kaol på. Aj, men jag har för ja. att det var... Jag har ju spelat det, men alltså, det här var typ 2002 för det kom ut, Det var jättelänge sen. Ah, inte, inte så länge sedan. 20... Okej, okay, 2009 var det kanske. och det var det jag fick det från. Då fanns det inte en sådana spel. Ah, ja. <laughs> eh, nej, men det, det är kul. Eh, jag gillar det. Jag hoppas att ja. du kommer njuta av det, eh, det. För jag tyckte det var svinkul. Ja, Ja det är ju Third Person. Du ser snett då, mm. eller snett ja. bakifrån din ja, karaktär Mm. Är det så här action-äventyrsaktigt spel då, kan man säga? Ja, precis. Lite, ja, lite sandbox, eller ja, typ. Mm. Det är ganska öppen stad. Den ser väldigt öppen ut till början i alla fall. Mm. Sådär. Så, runt i. Yes. Right. så det är så jag minns spelet från demo som man spelade. Ja, det måste ju vara två, innan, innan det släpptes 2009 då. Mm. Där, där kring. Jag tror det var ett sånt där tidsbaserat demo. Man bara fick spela i tre minuter eller något. Oh, jag har någon shit. svag minne av det, ja. men ja, det kan vara helt fel också. Uh, Så this, det, är, ja. det är min plan, att Kul. ta det här näst. Ja, när, när jag tänker på, det är ju Sucker Punch som har gjort de där ja. spelen. De har ju gjort Sly, Raku, äh, Sly, Sly Cooper. Mm. Sly mm, ja, det känner jag till. Har ni sett dem? Har ni spelat dem? Jag, jag har spelat ett, jag har fortsatt du samma. Nej, eh, nej, jag har inte spelat dem Men däremot jag, min har min bursa spelat dem väldigt mycket Och han uppskattar dem sjukt mycket Det ser väldigt roligt ut också Det är väldigt eh, barnvänligt Eller väldigt sådär, plattforms eh, mm. eh, väldigt spel eh, jag, Nu kommer inte jag ihåg vilket eh, Vilket slice som jag hade spelat Men det måste ju vara ja, det första till Playstation 3 Vad nu det kan ha hetat Mm, inget till 3. Det är nog bara till tvåan det är släppt. Det kan dock vara re-releaset. -re -re -re För jag tror bara ettan, tvåan och trean kom till tvåan. För det är, det är ganska gammalt där. <laughs> uh, jag ska se. Uh, Slide 3 släpptes 2005 till Playstation 2. Mm. Ja, det... Då är det nu kan det. jag spela den efter... Eller spelade mm. du då, kanske? Uh, jag vet då att uh, på Playstation 3 har jag spelat något Slide... mm, Men det finns en... Precis, det finns en HD-version av... Uh, Sly Cooper, ettan i alla fall. Ja, då är det yes, HD, då även det till något. vitan. Mm? Då är det nog den, yes. Sly Cooper, den tidigaste Raccoon tror jag Precis, exakt så. Jag är att det var i Sly Cooper 3 att man kunde köra någon typ av multiplayer också. Typ 20 polis. Känner ni igen det? Nej, jag har som sagt bara spelat det första... Uh, ja Jag minns att jag tror jag och min brorsa Satt och spelade det så det var lite roligt Typ att Sly var ju tjuven Medan det var en, en kvinnlig karaktär där Som var polis och som man fick jaga Runt honom i en stad och så där uh, Ja det var lite små minst minns jag Det lilla jag kommer ihåg det Annars har jag inte spelat spelet men det skulle vara kul att prova också mm. Som har inte gjort något nytt Sly det, det, det ryktades länge om att de skulle göra en Sly 4 Men uh, det har inte hänt något de har inte gjort någonting sen. nu vet jag inte deras status i företaget, men sen de har gjort 2014 var senast. Då var det inf, inf, Infamous, för, ja, First Light? och yeah. Second Sun. Jag vet inte om en av dem är en expansion eller hur det är, jag har faktiskt dålig koll. Men de är släppta samma år i alla fall. Men sen vet jag inte om, om företaget verkar ju funka fortfarande i alla fall. Så att de kanske jobbar på något, en VR-titel eller något som ingen... <laughs> Nej, jag har ingen aning. Nej. Förresten, jag läste att No Man's Sky är försenat ja, till, till augusti. Början av augusti. Såg du det värsta med det, va? Att eh. folk tar det lite för personligt och mordhotar utvecklarna? Oj, nej, det var Oj. jag inte. Via Twitter. Eh, jag tror det var Twitter, jo. Eller det kan vara Facebook också, jag vet inte. Jo, han hade ett långt inlägg eller utlägg om vad han skulle eh, hur upprörd han var och det här spelet är hela mitt liv. Och <laughs> eh, du ska nog passa dig vad du sysslar med. Typ. Ja, han var väldigt upprörd. Jag kommer inte ihåg exakt vad han skrev. Men ja, det var ju typ ett regelrättmordhud. Eh, så att, ja, jag ser fram emot spelet. Men eh, folk måste nog tagga ner lite grann. Ja, tar inte så personligt. Nej, fastän, nej. och framförallt han gör nog inte det bara för att jävlas eh, den här utvecklingen då Vem det nu var riktad till minns jag inte. Men eh, ja. Det kommer men, ju ut förhoppningsvis. Ja, det är bara att kolla på alla andra förseningar. <skratt> Mighty Number Nine. <skratt> Oj, så där ja. Den inne. Men den har ett datum, det var väl så Ja, fast. Mm. Ja, vi får se om den håller, men nu säger de att den ska hållas så att du får hoppas på det. Någon får gå in och åt så då kanske det måste. Nej, jag inte så. Men, ja. Nej, gör inte det. <skratt> det är bara dumt. men jag ser fram emot att det ska komma egentligen. Man har ju väntat väldigt länge på det spelet. Mm. Ja, vad är det för datum nu? Juni? 21 juni var det kanske, tror jag. Det är snart. Ja. I en månad. Eller ja, tre ja. veckor. Ja, precis. Jul. Lagom till semester nästan. Sådär, så att man kan. Ifall det blir en dålig sommar alltså. <laughs> Men jag för mig att det var något problem. Jag har ju polare som har bäkat det här. Jag skulle väl få något... Ja, men har väl gått in med tillräckligt mycket pengar för att få någonting hemskickat härf. Uh, och jag för mig, de skrev nyligen typ, ah, men nu är det på gång gå in på den här hemsidan och fylla i information bla bla bla. Så, mm. så kommer det att fixa sig. Ja, min brorsa har ju också backat det spelet men jag minns inte vad det var vi hade eller hur mycket pengar vi gav till dem för vi skulle ju också få någonting men jag minns inte nu vad det var för att det var så länge sedan vi gjorde det men jag får väl bäst jag kolla upp det här ja. snart ja, Min polare gick i alla fall in på den här adressen och det första som hände är ju error eller någonting sånt här så de var liksom tvungna att göra om <går> göra om ja. det där formuläret ja, det var ju bara nästföljande dag men ändå mm. att inte hålla koll på, på, på det där, när det har varit sånt strul innan och så, sen så gör en till strulig grej det blir bara mer suck över det hela men ja. eh, nu, nu ska det väl vara, vara bra som jag förstår det och det här datumet verkar ju sitta eh, än så länge också så. juni vi får, vi får se vad som händer om tre veckor då precis, men är du taggad på spelet eller har du har, har, har, har du blivit Opep? <laughs> ja, tyvärr har man blivit lite Opep men jag är fortfarande taggad på att det ska komma. Jag fann mig att när, när jag var på Comic-Con var det förra året? Eller förra, förra, Ja, det var något Comic-Con tror jag i Stockholm. Så kunde man prova det mot lite grann på Mighty No. 9. Så mm. att, det gjorde jag. Att, och det, av det jag spelade så tycker jag att det verkar lovande. Det var som smidiga kontroller och roligt. All right. Så jag, var... tro, jag tror det kan bli bra Hoppas jag <laughs> Var det någon hel bana man fick testa Eller var det eh, Ja, minns du? ja, jag tror det var någon bana man fick testa Jag spelade inte jättelänge Tyvärr, men, eh, men Man fick spela lite grann på en bana där Det var jag minns mm. eh, Paradox Har ju blivit mm. börsnoterat Sådär. Idag Yes eh, har du köpt några aktier? <laughs> jag hade. Men jag fick inga. Nej. Jag hade skrivit upp mig som många andra. Den var väl överreggad på jättemycket, jättemycket. Så att jag hörde att de som hade signat upp sig på 600 aktier vissa av dem fick 90. Mm. Så att det var ganska det var väldigt högt tryck. Sen stack den iväg där vid nio. Jag var också skitsugen. Så att, men den, det var dyrt eh, Så jag Avtackade det Tänkte jag säga Den sprang iväg ganska mycket, 30% sådär. Mm. På en gång bara Från 9 till 9.01 eh, Men kul eh, En jättestabil utvecklare ja, ja, det är som sagt Svensk utvecklare eh, mm. För de som inte vet Paradox Interactive eh, Ja, de Gjorde vi det och gav ut Stellaris som vi mm. har spelat båda två? Och de är väl utgivare åt Medica just nu. Mm. De första, äger väl Medica? De äger Medica just nu. De, mm. de, de, de som gjorde första Medica, eh, Arrowhead, har ju som brutit sig ur Paradox, tror jag. Som, de hade ju Paradox som utgivare. Mm, Så Paradox ut, ja. Ut, gav, säger man så Det första Medica Men det var ju Arrowhead som hade gjort det Men nu, nu äger väl paradox helt Medica Jag tror det för Franchisen Japp, japp yep, yep. Så kul med Svensk företag mm. Svensk spelföretag som Driter sig in på aktiemarknaden Det är bra Vi har ju, men jag måste slå ett slag för mitt favoritföretag Starbreeze mm. jag, jag har ju varit där länge och gör ju dunder resultat med sitt Payday 2. Ja, just det. Som fortfarande går. Det är inte särskilt nytt längre. Men det ligger... De har största Steam-gruppen fortfarande. Med 15 miljoner användare på sin Steam-grupp. Så det är kul. Eller nej, 15 miljoner totalt spelande. Steam-gruppen är inte riktigt så stora. Nu ska jag inte ljuga. Men jättekul. Och det är också sånt där. Och han har ju en sån här historia. Han bor han jobbade ju för jag vet inte om ni minns Grinn. Jo, de gjorde ja, företaget. Minns, ja. mm. De gjorde ju ett jätteprojekt för vänta, Square Enix. Ja, deras Final ah. Fantasy ish ja. Och de satsade ju alla pengar de hade och några till. De la in typ om jag inte minns fel så la de ner två spel för att fokusera helt och hållet på, på det här projektet då. det slutade väl med att ja, att de frös ut dem så helt enkelt. De ville inte lägga ner det, antagligen var det väl så, jag är inte hundra säker. Men Square Enix eh, ville inte lägga ner projektet, eh, för då hade de... Eh, de var tvungen att betala massa pengar tillbaka till Grin om de la ner det. Det fanns väl i kontraktet då att de skulle ersätta Grind Så att de slutade helt enkelt ge dem pengar. Eh, såväl så väl också långt, så att Grind helt enkelt eh, gick i konkurs. De slutade ge dem cash. Så Bo och Green gick i KK. Just det. Och nu är han... Ja, han tog lite revansch kan man säga. Med Starbreeze. Kan man säga helt klart. I och med att det är väl en av de största svenska utvecklarna. Som fortfarande är svenska. Jag räknar inte DICE som svensk utvecklare. Det är att de ägs av EA. Men nej, det är en tragisk historia. Men väldigt kul att han liksom kunde repa det. Och köpte upp Overkill. Som gjorde Payday 1. Sen har de ju Star VR också. De jobbar ju med VR dem också. Fast lite annorlunda. Det är lite mer high-end marknaden. De gick ihop med, det gick inte ihop, men de har ju någon sorts eh, samarbete med IMAX. På tal om dem eh, som de ska göra någon vr pryl med dem. Mm -hmm. Så det är kul. De är liksom mer, de är inte bara mjukvaru spel. Utan jobbar mycket hårdvara också. Det är kul. Yes. Men sen har vi ganska mycket. Vi har ju Coldwood här uppe också. Ja. Mm. Sen har vi, vad hörde jag? Det var något Skellefteå-företag som gjorde något managerspel. spel Gold Town, någonting. Ja, något sånt där. Så det är. vi har ju mycket mycket speltillverkare ändå. Och framförallt sådana här små inom- pandex indieutvecklare. Jag tänker på Hotline Miami. Ja, just det. Den, vad heter de? Devaton? Nej, nej. Ja. ja, men något sånt. Nu butchar jag i namnet. Eh, till exempel. Vi har mycket utvecklare. Ja, det har vi. Mm, Sverige är bra. Ja. Jag ska stolta. Mm. Ja, mycket kvalitet. Eh, Green kände jag mest för deras eh, tolkning av Björn och Commando. Mm. Alltså ja, deras Rearmed. Mm. Eh, Vad tyckte de? om den? Björn och Comm Commando Rearmed tyckte jag var väldigt bra faktiskt. Det, det spelade jag ut. Eh. Ja, jag är uppväxt med Super Nintendo och polare runt omkring hade jag även Nintendo 8-bit. Mm. Så det har ju blivit en massa Bionic Commando hos polare. Men det, jag har aldrig, aldrig spelat ut det för man, ja, man är hos polare. Man kan inte sitta där och näta. Jo, det gjorde nej. man, visst. Men, <laughs> men, men man fick inte ha dosan hela tiden. Nej, exakt. Så de är Rearmed här så fick jag som revansch på spelet- ja. Spelade du Bionic Commando? Alltså det, det andra spelet, det, det FPS... Det är Fanns det ett... Vänta, e tänker jag fel nu? Ja, de gjorde ju även, även ett Beyond, alltså en, en Vad heter en... det? Re restart, remake, remake? Ja, men typ Re <laughs> ja. i 3D. I 3D, precis. Ja, just det. Typ 3D-personsperspektiv, någonting. Ja. Ja. Nej, det spelade jag aldrig. Det hette bara Bionic Commando. Ja, ah, just det. Ja, det var så här klassiskt. Lite en, en, re, en reboot, helt enkelt. Ja. Så nej, det har jag inte spelat. Eh, var det inte de som även gjorde Terminator Salvation? För det Oj, har jag spelat. Mm, precis. Det spelade enbart för att jag hörde att det var det enklaste spelet att ta platan ah, med. det var säkert, <laughs> säkert det sämsta spelet att ta platan med. Ah, typ. Det var inte jättebra, tyvärr. Vilka för mig. När jag spelade det lite grann. Eh, men ja, det är väl så sådär alltid med de här, vad ska man säga, licenserna. Ja. Det är ju väldigt få licenser som har gått bra för att hamna i det träsket. Precis. Det här är med filmlicenser, att göra eh, spel på film, det blir alltid hastat. Ja, men de har ju säkert någon deadline. Det här ska ja. komma ut samtidigt som filmen. Och, och så kom de på att de skulle tillverka spel, eller börja utveckla det ett år innan. Typ. Ja. Och det är väl ingen som gör ett spel på ett år idag. När man knappt kan göra det. Det hade tagit fyra år och den hade bugit. Nej, eh, mm. ja, men det är tråkigt. Jag vet inte vad jag spelar Nej, Blö. Transformers till exempel var Det var ju också så här. Men sluta. Eh, Matrix vet jag inte. Kanske ni har spelat? Nej. Nej. Det kom ut. Men det kom ut efter Matrix-filmen. Det kom väl ut emellan ettan och tvåan, tror jag. Men inte jättebra heller. Jag tycker att det är. Ja. Jag tror det är svårt att leva upp till det riktigt. Och göra det rättvist på något vis mm. Jag försöker fundera på om det är något. Spe spel Såna... från filmvärlden som jag tyckte har varit bra. Men jag kommer inte på något. Eh... Nej. Nej. Jag kan ingen snö utan till. Nej, det är just som är så här uh, bam. Mm. Inga minisvärde i alla fall. Nej. nej precis, Inget som, och då, då kan det inte vara tillräckligt bra helt enkelt Nej, bara skit tänkte jag säga Ja, oftast är det ju det Tyvärr Ja, mm. Mm. ja nej. nej Nej, men då släpper vi det helt enkelt Ja, vi, vi får göra det Vi kan... får återkomma en annan dag om, om det kommer Ja, precis, då lovar vi att vi är först Ja, vårt det... trafim var ju dock bra att... Ja, ja, men det var kul <laughs> ja. Så det var ju en, en variant åt, åt det hållet Ja, exakt Precis. Det är ju inte så många där åt det hållet heller, tyvärr Nej, nej. verkligen inte så att, Ja, nej, men det är skoj. Jag gillade ju Max Payne-filmen Men det gjorde ingen annan Men det var för att jag har någon sorts kärlek till just Max Payne Det spelade nog ingen roll hur dålig filmen var egentligen Jag hade nog älskat den ändå <laughs> eh, Ja Hittman kommer som en film snart Oj. Oh, ja, den har kommit ut redan okay. Eller ja, andra filmen har kommit ut redan oh. <laughs> jag hänger inte med. Den andra var är sämre än ettan okay. Ett, oh, Jag vet inte, om man har spelat Hitman så är det mycket smyga Ofta, tills man läsnar Efter fyra banor och så dödar man allt Men i alla fall <laughs> Och andra filmen var mer så här att Nu har jag provat det här fyra gånger så vi kör bara action rakt igenom Så det vart inte så mycket smyga Alltså det vart väldigt mycket Jag ska inte säga die hard action Men lite åt det hållet den här lönnmördaren försvann lite grann i, i alla häftiga glasexplosioner och det var som försiggs i filmen. Bytta han klädsel åtminstone. Eller? Eh, eh, jo, det, jo, det gjorde han. Det gjorde han. Så det elementet ja, inte. Ja, men precis. Och han mm. hade en tatuering i, i nacken. Så att, och han hade slips när han inte var ombytt. Så att säga. Nej, men, <laughs> ja, nej, så att det är väl lite sådär. Det är klart, det kanske inte är så lätt att göra en, en lönmörda film som är bra. Alltså så som är attraherar tillräckligt många. Fast det finns många bra sådana också. Men ja. Nej, det är synd. Speciellt när Hitman är så det är ändå en ganska stor eh, vad ska jag säga ja, en stor spelserie. Eh, som man ändå butchar med en film ganska mycket. Mm. Men man kan göra film på Doom också. Ni mm -hmm. har sett den. Den var ganska bedrövlig. Eh, Uveboll reserierade den. Ja, han är också ganska dålig. Ja, nej. Så. så här. Yes. Jag funderar om vi skulle gå tillbaka lite till cosplay igen. Om du har väl säkert någon fler. Eh, ja, direkt utstyrsel som du inte har berättat om. Flera stycken. Flera stycken. <laughs> nämn mm. nämn. Näm. <laughs> Oj. <laughs> um. <clears throat> Ja, bruk beror på, alltså som sagt, jag har cosplay lite från alla möjliga spel, till exempel Resident Evil har jag cosplay från. Mm. Um, vi hade ett ju spel med som... oss äh, Emily Redfield. <laughs> ja, hon känner jag väl. Okay. <laughs> vi är kompisar. Okay. Mm. Ja, så vi, vi är även cosplay tillsammans, mm. lite Resident Evil. Så det är väl det, och sen ett spel som heter Odin Sphere, som ni kanske talar om. Ja, till Playstation 2. Väldigt grafiskt vackert spel. Oh ja, det ska ju komma ett, eller inte remake, det är väl en typ av remake, fast lite mer material i spelet också här i sommar. Okej, okay. jag spelade dock aldrig ut det, för jag tyckte att det varit väldigt enformigt efter ett tag. Det var samma, samma hela tiden. Ja, det kan bli rätt enformigt. Det är väl just med att man får spela olika karaktärer som kan göra det lite roligare då för att de har olika förmågor och så. Ja, exakt. Det var, jag hade spelat klart en karaktär så blev det en ny karaktär. Men det var typ fortfarande samma värld där jag skulle springa igenom. men det var från bara en annan, mm. annan steg. Den karaktärens står jutav på det hela. Men som man sprang mig igenom allt en gång till när man bara, ja. <laughs> okay. ja, jo, på så vis kanske det kan verka repetitivt Men nej, jag tyckte mycket om det i alla fall. Ja, Just det... för att få följa storyn och karaktärerna och så. Ja, det är, det är en... väldigt väldigt vackert spel. Precis. Är det så att det där och. Ja. Jag har till och med gjort en, en Pokémon. <laughs> mm -hmm. <laughs> um... Ja, dot-hack också. Nu talar som också ganska okänt spel, serie, RPG, JRPG. No. Street Fighter har också tagit. Ah. Mm. Och ja, det är väl de jag kommer på just för stunden. Vilken var du från Pokémon och, och Street Fighter då? Eh, från Pokémon så var det min favorit Pokémon faktiskt, Oddish. En typ mänsklig version av Oddish som jag gjorde på, baserat på en design som en annan artist på internet hade gjort. Mm -hmm. Det har han som ut som en purjelök, tänkte jag säga. Är det det? Är inte, <laughs> ja, typ. Det? Ja, men typ som en purjolök. Ja. <laughs> ja, precis. Och, bli, och få en blomma på huvudet sen. Ja, just det. Det kanske är mm -hmm. en purjolök men det var en, en rund boll med grönsaker på huvudet. Ja, <laughs> ja blad. <laughs> ja, exakt. Ja, just det, just det. Ja. Så den, och från Street Fighter var det Cammy. Ah, ja, ja. Yes. Ja, hon är awesome eh, Jag tänkte säga det Från vilken Street Fighter kom hon med Hon var inte med i tvåan i alla fall eh. Kami? Ja eh, Jo Hon är med i Street Fighter 2 Super Street Fighter ah, hon med alltså, okay. Det, det. kommer ju till Street Fighter Sen till Super Nintendo ah. Och sen dess har ju hon varit Bland de kända karaktärerna Bland kvinnorna Just det Mm. Så hon är awesome. Jag läser lite om, om Kämen just nu. Hon, hon är motion captured med hjälp av Kylie Minogue mm -hmm. Ja, det visste jag faktiskt inte. Det är inte jag heller. Jag bara eh, råkade läsa det nu när jag Wikipedia upp. Spännande upp, upp henne. Ja, kul kuriosa Ja. Precis. Nej, men som sagt, jag är ju mest cosplayad karaktär från spel jag har spelat själv som jag gillar oftast. Mm. Så det var ju lite blandat. Och just nu har du något, något nytt projekt på gång. Ja, men. Är det hemligt? Nej, det är också från Street Fighter. Eh, en tjej som heter Juri, som är med i Fyran, gjorde hon sin debut. Juri? Eh. Ja hon utför taekwondo. Okej, okay, jag tror mm. jag inte jag har ju spelat de här lite grann, men jag får inte upp någon någon bild om inte jag googlar såklart. Det kan du göra <laughs> <laughs> Nej, men det är en tjej med svart uppsatt hår typ eller två pippelotter och stora vita passiga byxor och ja, har en ganska intressant standing pose. Hon, hon sparkar ju mycket, som sagt, där av Taekwondo. Ja, just det. Så hon, mm. är, hon är awesome. Hon är också mm -hmm. ja, lite galen <laughs> som Melenia. <laughs> <laughs> det, det är din typ av karaktärer. Ja, jag tror jag börjar märka det att jag dras till de här lite mer galna karaktärerna. Som kan vara lite, lite ond eller som, ja. De är, de är intressanta. Yes. Hur går det med den då? Är du nyss påbörjat eller är du mot slutet. Jag är väl kanske i mitten av processen. Jag håller väl på med byxorna nu så att säga och har väl små börjat lite på andra detaljer av dräkten också. Men jag hoppas på att kunna med den till sommar i alla fall i juli när jag ska på ett komment till Linköping Mm. Vad är det för komment då? Då är det Sveriges största komment närkon. Så ska ha till, precis. Är det tävling? Ja, jag tänkte det. Så får jag hoppas att jag hinner. Ja, då får man önska dig lycka till på den tävlingen. Ja, tack så mycket. Uh, vi ska faktiskt börja runda av. Våran gräns är Ja, men bra. innan får jag göra en liten shoutout. Ja, absolut. Vi får... Ja, kör på. Ja, nej, men jag och min, min pojkvän håller på att spela genom en spelserie som vi tycker väldigt mycket om, men som är väldigt underskattad tyvärr. Har ni hört talas om Yakuza? Mm. Ja. Ni har det? Spelserien? Ja. Äh, ja, ja har, ni, har ni spelat? Nej. Mm. Äh, oh... undrar om jag har dragit igenom någon av dem där. Jag har inte spelat hela, Ja, det är lite så här hopp. Men undrar om jag har spelat ett... Nej, vänta. Nej, jag, jag kan inte svara på det. Ja. Nej, du ettan har kommit först till Visst. Playstation 2 2004 tror jag var, eller där Eller 6 kanske, ja. ja Och sen så har det ju kommit till Playstation 3 också här Och så precis. <clears throat> Nej men det är ju ett action-äventyr Brawler-spel kan man väl säga Det är lite likt Shenmue Om ni... Ja, till äh, Dreamcast ja, ja, precis att man Det är som en öppen värld Och du spelar sig i Japan Så Nej, det är också ett riktigt grymt underskattat spel också så att, eller spelserie ska jag väl säga det, det finns ju upp till fem eller det ska komma till och med sjätte spel nu också i Japan som håller på att produceras så att, men tyvärr har fått väldigt lite kärlek jag <laughs> så att mm. första spelet översattes ju först till engelska och släpptes utanför Japan om det var 2006 men det såldes ju tyvärr inte så jättebra som de hade hoppats på Sega så det floppade trots att de påkostade med några världskända engelska röstskådespelare. Bland annat Mark Hamill som gjorde Sky Luke Skywalker bland annat. Mm. Och så... Jåken i, i Batman. Ja, precis. Men, men trots det så sålde det inte så jättebra. Och man vet inte. Det, de tror att det beror på att spel släpptes ganska sent utanför Japan. För jag vet inte. Det var ju till Playstation 2 som sagt. Och Playstation 3 kom väl typ 2000. Nio eller, nej Jag tror det kom tidigare förresten Sju kanske, ja i alla fall Det var lite därför de tror att det inte sålde så jättebra Och sen när de släppte sen så bestämde sig För att släppa tvåan ändå Jakos sa två till Väst då, 2008 Tror jag var, men det sålde ännu sämre Tyvärr mm. Så att fansen trodde ju att ja nu kommer de inte Nu kommer säkert inte släppa trean heller att, grejen var att serien Var ju jättepopulär i Japan, det gick Väldigt bra hem där men tyvärr var det inte, gick det inte lika bra hem här i väst då, så att säga. Um, men de släppte ju trean ändå till slut till playstation 3. Mm. Och um, det är också grymt snyggt. Det, det var ju liksom väldigt uppdaterad på grafiken och sättet att spela och så där också. Så att trean var riktigt bra. Så att det sålde väl tillräckligt bra för att de skulle låta se dem fortsätta och släppas i väst Och då släppte de fyran och så... Sen så släppte de även en spin-off som heter Yakuza Dead Souls och då trodde de ju på SEGA att det här borde ju sälja bra för att det var som en spin-off men de inkluderade zombies och vapen. Det borde ju som gå hem i väst men det, det floppade jättemycket. Det gick inte bra i Japan, det gick inte bra i väst så att då tog det jättelång tid innan SEGA bestämde sig för att släppa femman som bara kom ut förra året. Och det kom ut 2012 i Japan. <låder> så att det varit ett jättestort hopp däremellan. Så nu försöker jag motivera andra att köpa femman. <låder> så att de kan släppa sexan i väst. <låder> <Okay>. <låder> ja. Det är så jobbigt det där också när spelen blir grafiskt utdaterade. För att ett spel som inte eh, liksom, eh, åldras bra rent grafiskt är ofta svårt för folk att ta upp också. Ja, Och precis. därför är det så dumt när de väntar med det så många år. För att mm. det tappar verkligen så mycket värde fast inte grafiken är allt. Men det är ändå det som... Det är många som har problem med det där när det ja. dateras väldigt ja, mycket. Ja, men precis. De ska ju släppa en remake nu av ettan mm. i, vad heter det, Japan- så sen vet jag att de har släppt ut HD remakes också av första och andra spelet, men då släppte de bara det i Japan till PlayStation 3 och 4 tror jag. Så att tyvärr kan man bara spela första och andra spelet på PlayStation 2 här i, i Europa, då kan man få tag i. Så att det är också lite synd. Så att de är inte så lätt att få tag i. Men om ni väl ser det spelet för gangnat så köp det. <laughs> och köp <hem> man. <laughs> Vad spelet spelserien nu igen, så du? Yakuza. Yakuza. Ja, Rjuga Gotoku på japanska. <laughs> yes. Så att, mm. nej, det är grymt roligt om man tycker om ett actionäventyr lite Brawler aktiespel. Om man tycker om att slå ner fiender och så. <laughs> yes. Uh, men annars då, var tittar man åt dig på internet ifall man vill veta mer om, om dig och, och, och ditt cosplayande bland annat? Ja, vill man följa mitt cosplayande så kan man uh, Gå in på min Facebook-sida, Stings Cosplay. Sen så, jag i någon andra sociala medier så finns jag även på Instagram. Då heter jag Sting Chameleon. Sen har jag också en Twitter som jag inte använt, men det är också samma namn. Om ni vill skriva till mig det här av någon anledning. Men det är främst Instagram och min Facebook-sida jag använder. Så att där kan ni hitta mig. Yes. Någon annan shoutout du vill göra? Eller? Nej, men det var jätteroligt att jag fick vara med på det här Så jag tackar så mycket för det Ja, det var jättekul att du ville vara med Grymt kul ja. eh, Kommer du till mig förresten? Något, mer i, eller något planerat? Ja, absolut Jag ska bland annat på ett komment i med här i slutet Nej, vänta, mitten av augusti På ett komment som heter NerdCon Ja, just det mm. Mm. Så där kommer jag vara Och där ska jag bland annat vara med och hålla föreläsningen Samt vad domare i Då Så Då vi... kommer kika förbi Ja, ja jag det. förbi och high det Ja, det vore trevligt <laughs> uh, Krikke, har du något ja. du vill ha sagt? Absolut Det är ju något stort som har hänt För er som har spelat Payday 2 Vi har ju haft eh, mikrotransaktioner Tryckte de in för ett litet tag sedan Eller alldeles för långt tag sedan Och vi vet ju att alla hatar mikrotransaktioner Man ska ha låsa upp lådor som man får Nej, det är bedrövligt <laughs> Nu har de slopat det, de ska slopa det de har gått med på att ta bort det. Alla har varit upprörda. Det tog länge innan de insåg att okej, okay, vi byter bort det. Så nu ska de slopa mik mikrotransaktioner från Payday 2. Mm -hmm. Och samtidigt passar de på att annonsera att det kommer ett Payday 3. Så Sådär, ja. Smart. Så nu har liksom, man jobbat hårt på reklamen. Nej, så alla som är less på Payday 2 för att eh, eh, det har varit eh, mycket pengar i mikrotransaktioner. Så välkommen tillbaka. Nu kör vi. <laughs> nu kör vi. Yes. Ja, nej, jag har ingenting. Uh, jag vet att jag behöver fylla i med uh, Det blir väl stream och infamous efter att vi har lagt på här. <laughs> Nitt spel äntligen. <laughs> uh, nej, det var nog allt för denna vecka tror jag. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. GG! GG! GG!